Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada para malaikatnya carilah solat solat sunnahnya. Kemudian kalau ditemukan, digabungkan dengan solat wajib yang kurang. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedemikianlah terjadi pada amal-amal yang lain. Jadi kalau kesesakannya kurang, sholat wajibnya akan menyempurnakan. Kalau hajinya kurang, maka umrohnya akan menyempurnakan. Jadi amalan -amal sunnah itu akan bermanfaat akan membantu dan memperbaiki sembahamal pada hari kiamat kalau ada amal wajib yang tidak dirinya atau kurang. Jadi, pula, kalau pelaksanaannya sudah sempurna amal wajibnya maka berarti juga akan menambah derajat di surga sisi yang naik saudaraku nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia wasiat beliau yang paling beliau tekankan di haji wada beliau selalu mengatakan as-solah as-solah wa ma malakat aymanukum jagalah solat kalian jangan laksanakan solat kalian dan juga apa yang kalian mengisi dengan telapak tangan-tangan. kanan, kanan. dalam e, itu sebuah yang berdulu dari belakang sampai tembus ke belakang ke depan. Ya, sampai kekutnya. Maka, terdengarlah azan duhur. Abbas pun berkata, bagaimana? Apakah kita biarkan Umar dalam kondisi pingsan Atau kita membangunkan dia sholat? Sementara dia pinsan, kemungkinan dia tidak bisa bangun. Lalu, mertuanya dan sahabatnya, Ali, radhiyallahu anhu lebih faham. Lalu berkata, saya akan teriakkan di kupingnya kalimat as-salat as-salat. Pasti dia akan bangun dalam kondisi insan dan ini sakarat hari itu dia akan meninggal. Maka Ali bin Abdullah ringannya Umar sambil berkata, Ya Amirul Mukminin wahai Raja Umar yang beriman as-salat as-salat. Yang terjadi pada itu sekarang Umar Shallallahu Alaihi langsung loncat dari tempatnya, bangun dari pingsannya, lalu mengucapkan kalimat yang dijadikan pegangan oleh para ulama muslimin. Umar mengatakan subhanallah, sebelum meninggal pun orang mukmin kalimat ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Dia mengatakan la islam ma liman la shalat. Tidak dihitung seseorang itu muslim kalau dia tidak shalat. Jadi tolok ukurnya memang adalah shalat. Sampai-sampai ulama menjadikan tolok ukur atau menjadikan atau mengeluarkan sebuah hukum tentang hukum orang yang meninggalkan shalat sebagaimana nanti akan kita jelaskan dalam Ayat-ayat yang disebut disebutkan Imam al dahbi. Ada peninggalan sholat bulan. Tapi yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat jahden. Emang meninggalkan sholat membangkan apa itu sekalinya. Tak ada sholat. Tak mau gitu, membangkan. Maka ini kita diragukan berkufurannya. Tak diragukan berkufurannya sampai pada tingkat membangkan tentang apa yang Allah perintah. Dia mengatakan tidak ada sholat itu. Jadi bukan cuma sekedar tidak mau kerjakan, tapi membangkan. Ini jelas sesuai dengan sabda Nabi Wasallam dalam hadis dibuat Dukhai Muslim Al-Ahdulladhi bainana wa bainamuntarpus sholat pengantarakah wakat kafad Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat Siapa yang menggalkannya secara jahdan, menganggap tidak ada sholat itu Maka berarti dia telah kufur, dia telah kufur Jadi orang seperti ini harus syahadat kembali untuk dikatakan muslim kalau yang kedua orang yang meninggalkan solat, kriteria yang kedua adalah orang-orang yang meninggalkan solat secara takasulan. Takasulan ini malas-malasan. Kapan dia mau solat boleh, kapan dia tidak mau ya terserah dia. Makanya ini hukumnya tetap masih muslim, tapi termasuk pelaku dosa besar, gitu. termasuk pelaku dosa besar yang ini akan berbahaya bagi dia. Dan bagi pemerintah setempat, ini dalam hukum buku fikir kita, Itu menyebutkan harus menta'bir dia Ta'bir itu dihukum. dihukum Hukuman bebas say, dari pemerintahnya Apakah itu dicampur, apakah itu di penjara Intinya meninggalkan sholat malas-malasan tidak boleh dibiarkan Tidak boleh dibiarkan Kita lihat sekarang di Madinah dan Mekah Di Saudi secara umum itu Kerajaan Saudi membentuk namanya Hayat amin ma'uf nahi wukar jadi sama mungkin kita di sini KPK di Indonesia ini Tapi KPK itu Dia lebih ke masalah agama Lebih banyak fokus agama Kalau aliran orang ketahuan, perempuan Atau laki-laki yang tidak sholat ya, itu, Seperti misal tentu Waktu sholat ini lagi azan satu kota muka. Maka ada mobil itu khusus Mobil-mobil mereka Itu yang keliling bawah mik Kemudian mereka mengingatkan orang Sholat, sholat gitu Ditunjuk orang-orang yang masih di jalanan, Berhenti mobilnya dinasihatin Gak pernah sholat ini sudah azan dikirim semua laki-laki ke -laki masjid jadi sampai seperti itu di pasar semua wajib tutup, kalau ada yang buka maka dendam 100 ribu real ya, karena mereka tidak ikutin sholat berjamaah di masjid, kalau melanggar sampai 3 kali ditutup sama sekali tidak ada lagi izin untuk buka usahanya jadi sangat tegas dalam masalah sholat ini, Makanya kita ya, lihat kalau sudah azar itu tidak ada yang berani buka tokonya di sana, ya mungkin ada orang karena imannya memang mau sholat, ada orang memang karena mengikuti peraturan, karena memang sudah seperti itu manusia ada manusia subhanallah yang dia buka hatinya masuk iman Dia mau kerjakan kerana dia tahu dia ada sebuah kewajiban Dia tahu ada barasan yang dia terima ini Nanti hari kiamat berbentuk pahala Dia akan masuk surga Dan kalau dia tinggalkan kewajiban itu dia akan dihukum di neraka Makanya kerjakan kena keimanannya Ada juga orang masuk pengalaman itu enggak? Emang kena membangkan Silahkan Pak, yang dihukum ke sini Lama-lama campur sama perempuan aja <tuh. <tuh. Masih kosong <tuh>. Tiga-tiga sama saya biar ilmunya nunggu nuang. Jadi teman-teman maaf dikasih jalan ya, sabarlah yang terlambat lagi nanti. Nah, terlambat kan? Jadi solat itu menjadi asas, faham? Kan? Dari tadi saya sudah jelaskan bagaimana dia sangat bermanfaat sekali, awam ya, sangat keras hancamannya bagi orang yang meninggalkan solat. Dari sisi lain. Dikatakan dalam hadis yang lain Cahaya, sholat itu adalah cahaya Seperti apa memahaminya cahaya Kata para ulama Diyah, as-sholatul diyah Diyah itu adalah cahaya yang sangat terang Kata para ulama, kalau ada orang yang Selalu rutin menjaga 5 waktu sholatnya Bagaimanapun keadaan gelap kulitnya Tetap akan ada cahaya di wajahnya Yang orang bisa tahu kalau orang ini sholat Dan umumnya orang kalau menjaga sholat itu Lebih terjaga daripada perbuatan buruk Setiap kali orang berbuat kejahatan, perbuatan buruk biasanya dia tertahan. Dia merasa dia ada beban dalam mengerjakannya. Sebagaimana Allah mengatakan Inna Salatat An Haalim Fasyad wal Munkar. Salat itu pasti bisa melarang atau menghadangi orang menghadap orang yang mau melakukannya. Yang sholat ini ya, dari perbuatan biji dan perbuatan munkar. Mereka merasa beban. Rasanya kalau berbuat dosa atau orang mau melakukannya, sholatlah yang telah menghadangi itu. Kalau dia tidak sholat, maka dia akan plong begitu saja untuk mengerjakan dosa. Sisi yang lain Bapak Ibu sekalian Sholat ini memiliki pautan yang sangat banyak sekali Mulai dari huduhnya saja Anda berhuduh yang merupakan syarat mutlak Keterimanya sholat Itu sudah banyak sekali membukulkan dosa Sebagaimana sabda Nabi SAW Dalam hadis sahaja Ibu Kha'i Muslim Gak ada seorang Muslim pun yang berhuduh Dengan huduh yang benar Kemudian ya, Bapak Ibu sekalian Dia Menyempurnakan huduh itu jadi mulai dari telapak tangan di pusi 3 kali ya, Minimal itu Minimal harus sampai uh, Di pergelangan, dilebihkan lebih baik ya. Jadi usahakan Bapak Bukan cuma dikosok-kosok tangannya Tapi dilebihkan dari pergelangan sampai ya, Lebih dari lebih dari batas minimal Karena kata Nabi Sallallahu alaihi wa Nanti hari kiamat siapa yang hudhu ya? Yang rutin hudhu Untuk sholatnya Maka di tempat yang dia sentuh Ayah itu akan keluar cahaya yang terang dalam riwayat lain dikatakan akan diberikan perhiasan di surga yang banyak. Maka kata Nabi SAW kalau hari ini bisa lebihkan belajar jangkauannya. Jadi kalau pergelangan maka dilebihkan dari pergelangan. Tetapi pula pada saat Bapak Ibu duduk umur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebenarnya dan tata cara yang benar adalah diambil air dengan gendaman. Kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut sambil dikumur-kumurkan. Setengahnya lagi dihirup di hidung. Sambil mulut kita berkumur-kumur, air yang dihidung dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini disebutkan dalam hadis Mad Mawat dan Ijtishak. Memasukkan air di mulut kumur-kumur dengan kuat, kemudian air yang senaah dari diambil, mulutnya dimasukkan, masukkan, kemudian di sana dihidup, ini dibuang, baru kumur-kumur air dibuang. Dianjurkan juga dalam beberapa bentuk manisnya, bahasanya seseorang itu memasukkan misalnya ke mulutnya. Sehingga membersihkan di antara businya yang kadang-kadang terpinggal -kadang sisa makanan sehingga tidak ada bawah mulut pada saat solat. Kemudian membasuh wajah dengan mengambil air dengan kedua telapak telapak tangannya dan meletakkan di tengah-tengah wajah lalu memukarnya dari awal tumbuhnya rambut sampai dua jari di bawah dagu. Jadi diputar sampai menyuci men men men semua wajahnya tidak bersisa. Jadi bukan hanya sekedar bin. Kita butuhkan air ke wajahnya Tapi memang diambil air tersebut Kemudian ditaruh di tengah wajah Jadi bukan Rapa tangannya ke bawah ini Satu, dua, dan tiga kali Kemudian diambil air juga Jadi <tuh> sekarang kita, kita menggunakan keran Sampai minimal Minimal kita di bawah siku Semua siku Banyak orang meruduk Memang mungkin bagian depannya kena Tapi bagian belakang sini Kebanyakan tidak kena Sedikit tidak kena Tempat yang minimal Maka surat anda tidak sah. Kena kata Nabi SAW. Belasalah dari mana belas uduah. Tak ada solat yang utuhnya yang tidak baik atau barang tidak utuh sama sekali. Ya? Jadi perhatikan kalau kita lagi siram siku itu minimal batasnya adalah sampai betul-betul persendian antara siku dengan lengan kita. Jadi kalau boleh dilibiskan maka libiskan itu lebih baik. Kanan dulu tiga kali kemudian kiri, kemudian kepala disunahkan disepakati jumhur ulama Itu adalah mengambil air mengusap dari depan ke belakang Kemudian dari belakang dinaikkan kembali Lalu kemudian jari telunjuk masuk ke kuping dan ibu jari mutar di belakang Semua anggota tubuh dianjurkan tiga kali kecuali kepala dan kuping ini hanya sekali saja Dalam malam syafi'iyah Tapi ini pendapat kedua dari imam syafi'i bukan pendapat yang pertama Sayangnya ini pendapat banyak disebarkan di Indonesia padahal Imam Syafi'i sendiri sebenarnya berlepas dari pendapat ini ya. Yang mengatakan bahwasanya diambil air lalu cuma disentuhkan di ujung kepala tiga kali. Nah, ini pendapat yang tidak memiliki dalil gitu kan. Imam Syafi'i sendiri yang disebutkan namanya kepada beliau ya, ini sebenarnya berlepas dari pendapat ini. Jadi yang benar adalah jukung ulama mengatakan itu diambil air sebagaimana disebutkan dalam hadis, lalu diputar tangannya ke belakang sampai ke tengkuk leher. Kemudian dikembalikan ke depan, lalu kemudian jari terunjuk masuk di boping dan yang ibu jarinya mutar Sekali aja. Bagi perempuan ibu-ibu itu bisa ya, Mengambil air kemudian mengusapkan sampai ke tengkuk lehernya Tidak usah sampai semua rambut kemudian menepuk-nepuknya ke atas Kalau tidak bisa ditarik tepuk, tepuk ke atas kemudian Baru diusap dan dimasukkan air di bopingnya Dan leher tidak masuk dalam bagian dan Dalam bagian mengusap, karena ada sebagian orang menaruh air di lehernya ini sudah ada disebutkan dalam dalil. Kemudian telapak kaki bab ibu sekarang minimal minimal mata kaki minimal. Jadi makanya kalau disiram dianjurkan di atas mata kaki dan boleh bahkan dianjurkan kepada para ulama kalau orang mandi seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat ini mereka pada saat mandi mereka sudah uduh. Jadi uduh itu boleh dalam kondisi tidak menggunakan pakaian. Nah seringkali ada di pengajian ibu ibu nanya saya ustadz bolehkah orang orang lagi mandi tidak menggunakan pakaian berhutu? Boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian juga, ya, akhir, kalau orang lagi mandi maka dia bisa membasuh agak tinggi, jadi kalau lengan boleh, kalau situ boleh sampai lengannya, kalau mata kaki boleh sampai di betisnya. Abu Raja Anbu pernah kalau hutu menggulung baju beliau, cuba beliau digulung sampai ke lengannya, sehingga beliau membasahkan lebih, lebih sikul yang ditentukan. Lalu pada saat ditanya kenapa anda lakukan itu, beliau berkata, ya karena saya mendengarkan nabi saw sedang bersabda perhiasan seorang mubin di surga. Ini Allah wajah maksudnya perhiasannya apa, tidak? Yang jelas akan mengelungi seluruh anggota tubuhnya tersembunyi di tubuhnya. Jadi ini fadilan. Ini cara wuduk yang disesuaikan dengan sunnah nabi saw. Jadi Shahowi tidak ada haraman bulan depan nanti saya akan datangkan buku yang ada gambar wuduk dan gambar solatnya. Dan kita akan praktekin bersama. Karena mohon maaf saya melihat bukan cuma di sini ya. Cukup banyak di beberapa tempat yang akhirnya setelah kita praktekkan baru dipahami yang benar. Pengaturan soft-nya, praktek untuknya, dan praktek tanah cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah nabinya. Itu masih banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Ya ianya ada buku sifat sholat nabi yang kecil saja. Itu warnanya umum dan mungkin infaknya sekitar 10.000 rupiah tapi agak ya tebal yang saya biasa katakan kepada jemaah saya untuk dibagikan, kalau lagi lampu merah, kalau lagi rumah kerabat, bisa ditaro itu sangat manfaat. Intinya adalah untuk yang sekedar saya sebutkan ini pernah terjadi Ustman bin Affan r.a berhuluk seperti yang saya contohkan, telapak tangannya minimal sampai pergelangan kaki, selususnya sampai selesai. Kemudian beliau tersenyum dan tertawa di zaman kegilapannya beliau, taruh teman-temannya semua pada bertanya, oh ya, kamu ini, betul Ustman bin Affan raja. Kenapa anda tertawa Beliau berkata, tidakkah kalian tanya Kenapa saya tertawa Maka mereka mengatakan, iya, kenapa anda tertawa Kata beliau, saya pernah menghadiri Bersama Nabi SAW Beliau pada saat itu mengambil Seember air, lalu beliau uh, Tersenyum gitu kan? Lalu beliau berkata kepada para kami Para sahabat, tidakkah kalian Tanya kenapa saya tertawa Maka para sahabat berkata, kenapa anda tertawa Ya Rasulullah, kata Nabi SAW Terhadap kepada saya juga menyampaikan tidak ada seorang Muslim pun yang berbudi seperti Uthubu ini. Kalau Nabi Sallam berakidah Uthub tadi seperti apa yang saya sampaikan, kemudian beliau mengatakan kecuali setiap kali dia membasuh telapak tangannya, maka akan berkurangan semua dosa yang ada di tangannya bersamaan dengan tetes air terakhir yang jatuh dari tangannya. Kalau pada saat dia masukkan air di hidung dan mulutnya, maka akan berjatuhkan semua dosa yang di mulutnya dan di hidungnya bersamaan dengan tetes air yang terakhir. Begitu pula pada saat dia mengusap wajahnya Maka akan berjatuhan dosa-dosa dari matahnya Pada saat dia mengusap tangan sampai siku Yang juga akan jatuh lagi sia, sia dosa dari tangannya Lalu kepala juga dari kepala Ya sebagian ulama mengatakan dari pemikiran pemikiran dia Kemudian kalau kakinya juga yang dia langkahkan Kakinya menuju ke tempat-tempat dosa itu Jadi ternyata untuk menyakjah sholat Sudah cukup untuk bisa membersihkan Dosa-dosa kita Belum lagi kita menuju ke masjid pada saat Mengerjakan sholat Di dalam hadis yang lain dikatakan Bahasanya setiap kali orang ke masjid ya mungkin kalau dilihat di tempat solat seperti ini, setiap kali menuju ke mesjid solat berjamaah maka setiap langkah kita akan dalam puji satu dosa dan setiap langkah yang lain diangkat derajatnya. Belum lagi solat berjamaahnya kita tidak bisanya kita kerjakan. Perbandingan antara solat sendiri dengan solat berjamaah 25 kali lipat. Ya, jadi kalau saya kasih isyarat atau kasih contoh misal, Bapak ibu dikasih tawaran kerja dengan jam yang sama, dengan pekerjaan yang sama, betul kan? Energi pun yang kita keluarkan sebenarnya sama Itu dikasih gaji sejuta Perusahaan yang lain Sama semua pekerjaannya Waktunya, energinya sama Tapi gajinya 25 juta Kira-kira yang mana Bapak Ibu pilih kerja? 25 juta 25 ya Kok cuma dua orang yang lain mau 1 juta. Ya? Tentu kita akan pilih 25 juta Ini contoh perumpamaan Sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Bedanya 25 kali lipat. Kenapa kita harus sholat sendiri? Toh sama aja, sama gerakannya, sama energi yang dikeluarkan. Kenapa harus sholatnya sendiri? Kenapa nggak berjamaah? Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendiri dengan sholat sendiri kalian di rumah atau di tempat ya, kerjanya mungkin di pasar kata Nabi sholat sholat di rumahnya atau di pasarnya sendirian dibandingnya dia sholat berjamaah di musisinya adalah perbandingan dua kali lipat. Dalam hadis lain dikatakan Perbandingan sholat sendiri dengan sholat berjamaah 27 derajat Kata Allah Dari abbas Satu derajat Derajat yang diatasnya dari 27 itu di surga Jaraknya 500 tahun Berarti jarak prestasi yang didapat Dengan sholat berjamaah Dari sholat sendiri itu perbandingannya 500 tahun dari 27 Itu 12 ribu ya. Sekian tahun perbedaan derajatnya Di surga Lalu kenapa harus sholat sendiri? Kemudian juga sholat ya. berjamaah itu manfaat yang lain adalah membangkitkan selain berpahalanya banyak juga dia akan e, apa namanya mem, e, membangkitkan puasah ya diantara kaum muslimin. Belum lagi pengaturan saf juga ada pahala sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aturkanlah saf kalian. Sebagaimana para malaikat mengatur saf di hadapan Tuhan mereka. Lalu kata Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Langkah yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menuju ke masjid untuk sholat dan menutup nuthut shaf yang, yang, yang terbuka ya yeah, gitu yeah, yang terbuka. Shaf ini juga nanti akan ada bahasanya Bapak no, Ibu sekalian, harusnya kita memperhatikan apa yang Nabi dan para sahabat praktikin. Sayangnya kita masih jarang melakukannya. Shaf itu Bapak no, Ibu sekalian adalah kalau kita berdiri di shaf maka yang dibuka, dibuka telapak kakinya sejajar antara ujung jari dengan telapak dengan tumit Jadi kalau bapak ibu lagi sholat Jangan kakinya dibuka seperti kipas ya. Tetapi tumitnya dibuka Sehingga lurus gitu ya. Jadi seperti Nanti sebentar saya contohkan Dan nanti insya Allah semua akan datang ada gambaran tentang masalah sholat Itu tumitnya dibuka Sehingga memang kaki kita seperti ini Kalau berdiri Dan patokannya telapak kaki itu Sejajar dengan pundak. Jadi Bapak Ibu dah usah ikutin sejadah tapi ikutin pundaknya saja Pundak kita itu kalau kita berdiri sudah cukup nah, Itu Disunnahkan dalam hadis kata para sahabat Kalau mereka sholat maka mereka meluruskan semua tulang-tulang belakangnya Menegakkan tubuh mereka lalu membuka tumit-tumit mereka Kata para sahabat kami mempertemukan tumit kami dengan tumit teman kami sebelah Tumit jadi kalau buka ini saya buka telapak kaki saya Nah, anggaplah ini tumit teman saya di sebelah. Kalau saya buka, maka akan ketemu antara tumit sama tumit. Kata para sahabat sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu. Jadi dengan begitu mereka mengatur sahnya. Nah, Kadang-kadang kita kena membuka jari-jari ini yang dibuka sehingga antara tumit saya dengan tumit teman di sebelah ini ada jarak. Jarak ini, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ada jarak di antara tumit di antara sahnya? Maka cukup membuat syaitan masuk dan menggoda mereka tidak khusyuk dalam sholat. Kata Nabi SAW seperti ibaratnya anak domba kecil yang masuk di antara domba-domba yang besar di baratkan anak domba itu seperti syaitan yang masuk jilik di antara sholat dan membuat orang-orang tidak khusyuk. Bahkan kata Nabi SAW, luruskan sholat kalian atau Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Jadi sebenarnya banyak hal yang berhubungan dengan masalah sholat yang harus diperhatikan. Juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi berdiri di sauf Yang perlu diperhatikan adalah patokan sauf supaya rata Itu bukan ujung jari-jari ini -jari, Ujung jari-jari telapak kaki tapi tumitnya Coba perhatikan kalau misalnya Jemaah lagi berdiri Ada ke-10 orang ada berdiri di sini Gitu kan Kemudian mereka menjadikan tolok ukur rata saufnya adalah tumitnya Coba lihat dari belakang, rapi tidak saufnya? Ya Rapi kan? Coba kalau seandainya patokannya adalah jari-jari, ya, telapak kaki kita, baru dilihat dari belakang, pasti akan diabaikan, karena ukuran telapak kaki orang tidak sama, makanya bukan ujung jari-jari kaki yang dijadikan tolak ukur, tapi tumitnya, jadi kan selalu tumit yang dijadikan sebagai, ya, apa namanya, tolak ukur, makanya kata Nabi Shallallahu ya, Alaihi Wasallam, isto buat teriuk, teruskan dan rapatkan, teruskan dan rapatkan, dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, gitukan? Sholat, ya, sesungguhnya merapikan dan merapatkan sebagian daripada kesempurnaan sholat Artinya tidak dihitung orang itu sempurna sholatnya tanpa ya, rapi sholatnya Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dalam praktek sholat, selain tadi masalah utuhnya, melangkah ke meskidnya, kemudian mengatur sholatnya Juga gerakan sholatnya harus benar di antara yang sebutkan dalam hadis agar sholat itu bisa diterima yang sempurna pahalanya Nabi saw. Kalau bertakbir beliau merapatkan semua jari-jarinya kemudian Menyamaratakan antara ujung jari-jari dengan pundak atau menyamaratakan dengan kuping seperti ini kurang lebih Allah subhanahu Jadi jari-jarinya semua rapat kemudian ujung jarinya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Bisa di atas. Dan jarak telapak tangan ini dengan bunda satu jengkal ke depan Jadi Allahu Akbar Seperti ini kurang lebih Jadi bukan begini Perhatikan bedanya antara orang begini Atau orang tidak memperhatikan tentang tata cara ini Dengan orang yang menegakkan bundanya Kemudian mengatakan Allahu Akbar Atau Allahu Akbar ke depan Dan ini berarti sekalian Telapak tangan dirapatkan seperti ini Menjadi gerakan dasar Pada saat takbir pertama pada saat mau rupuk, pada saat bangun dari rupuk, semua gerakannya sama. Dan pada saat sujud juga sama, diletakkan telapak tangan di tempat sujud, maka sama semua gerakan dasar ini. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pada saat meletakkan tangannya, mempertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri. Diletakkan, kemudian dipegang. Atau mempertemukan antara pergelangan kanan dengan pergelangan kiri yang diletakkan di awal dada. Jadi di atas ulu hati kurang lebih Caranya Allahu Akbar Seperti ini Jadi tolong coba Saya partikan di sini Perbedaan dasar antara Allahu Akbar begini Sama Allahu Akbar begini Atau Allahu Akbar biasanya ada orang begini Atau Allahu Akbar begini ini saya tidak tahu dari mana dasarnya gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan Surah Nabi nanti saya bilang insya Allah Bulan depan ada buku saya bawakan di materi saya Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri Itu dilakukan oleh Nabi SAW Menegakkan punggungnya Sehingga dadahnya terasa tertarik semua Matanya ketemu tempat sudut Lalu takbirnya Allah -oh, Diletakkan di sini Perbedaan dasar sekali antara ini Ini bisa di sini, di punggung Atau di pergelangan Ini beda sekali dengan begini begini. Ya. Atau ada orang seperti ini. Pasti beda. Ini memang sudah dikerakan berbeda. Kemudian pada saat rukuh pun sama, kembali kepada gerakan yang sama, Allah mengatibat. Ini gerakan dasarnya. Kemudian rukuh. Nabi SAW, nanti sebentar saya akan praktekin lengkap cara solat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nanti Bapak Ibu bisa praktekin ini juga insya Allah di asal atau di rumah nanti. Pada saat Nabi SAW merukuh Bapak Ibu sekalian, Ruku Nabi Sallam itu dikatakan kalau beliau ruku maka punggung beliau itu rata, rata sekali. Nah, caranya untuk sekata itu saya peraktekan beberapa kali. Soalnya, ya. kalau saya di rumah itu saya pakai cermin, cermin di rumah yang besar, ada di jari isteri saya. Saya lihatin dari situ. Saya ukur lalu saya lihat di punggung saya. Karena kalau lagi sholat kita tidak bisa nilai kan. Ya. Tapi ternyata memang Nabi SAW kalau ruku Dikatakan rata sampai-sampai Kalau ditaruh ember air di atas punggung beliau Tidak tumpah Nah itu biasanya salah satu cirinya Otot belakang paha kita terasa tertarik Nah jadi kita nanti ruku Tapi saya praktekkan Kemudian Sambil Allahumman Hamidah juga sama Mata usahakan tidak pindah dari tempat sujud Tidak pindah dari tempat sujud Karena Nabi SAW bersabda Allah dan Malaikatnya Ma terus memandang Ya Allah terus memandang wajah seorang hamba yang matanya ke tempat sudutnya Jadi Bapak Ibu jangan sholat tutup mata Ini banyak orang bilang saya kalau tutup mata lebih hujub Itu enggak benar, cuba perhatikan Pasti Bapak Ibu cuma satu dua menit selebihnya akan menghayal ya, Karena memang itu sebuah takshitan untuk membuat orang tidak hujub Semua buku yang bahas masyarakat kehujuban sholat Tidak ada penyuluh orang itu untuk tutup mata Bahkan yang ada lalah hadithan di s.a.w. Dulu membuka mata dan melihat ke tempat sujud Tadi dikatakan Allah terus memandang wajah seorang hamba Yang tidak memindahkan matanya dari tempat sujudnya Jadi Allahu Akbar mata ke tempat sujud sambil membaca Kerana subhanallah dengan terbukanya mata Itu makin membuat orang tidak mudah menghayat Karena ada sesuatu yang dilihat oleh dia Kemudian hukum juga sama Sami'Allahu liman hamidah juga sama Bangun dari leluh kita mengatakan Sami'Allahu liman hamidah. Perhatikan ujung jari-jari sejarah dengan pundak atau ujung jari-jari sejarah yang kuping. Sami Allahumma hamidah. Jadi ada dua syarat bapa ibu sekalian dua-duanya benar, bisa Sami Allahumma hamidah dikembalikan ke sebelah paha kita seperti yang kita kerjakan di Indonesia. Bisa juga Sami Allahumma hamidah. Kalau Bapak ibu lihat gerakan yang kedua ini, jangan salahkan. Sama Allahumma hamidah dikembalikan lagi ke dadanya. Perbincangkan lagi tidak dahnya. Karena dua-dua ini, dua-dua gerak ini dibenarkan oleh para ulama kerana hadisnya satu, riwayatnya sama. Di mana Nabi saw diperkata oleh para sahabat pada saat beliau bangun dari hukuk, beliau bangun dari hukuk, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah kata-kata semula ini yang membuat ulama menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan semula itu adalah yang dimaksud Sebelum sealam Erma Sebelum tahbiratul ihram. Jadi orang yang mengatakan Sahmi Allah Menghamidah tangan Kita taruh di sebelah paha, Itu patokannya adalah Sebelum Nabi S.A.W. Tahbiratul ikhram Dan yang mengatakan Sahmi Allah Menghamidah kembali Kedadanya lagi Yang dimaksud dengan Hadith tadi adalah Setelah tahbiratul ihram. Kadang-kadang Nabi S.A.W. Selalu menghadapi Tangan ini Maka kembali seperti itu Kemudian Sujud Bapak Ibu sekalian Itu dianjurkan Ada dua gerakan Boleh telapak tangan dulu turun sujud. Atau lutut dulu yang turun. Dan ini juga akan saya praktekkan, Insya Allah. Dia turun. Bagi sekalian yang penting intinya tidak boleh dilalui dalam hati. Sujud atau turun sujud seperti unta kalau mau duduk. Pernah ya. lihat tiak unta duduk? Belum pernah ya? Di Indonesia ni ada unta sol ni. Hmm. Jadi anda tidak boleh mengatakan jangan hmm. kalian sujud seperti unta. Unta itu kalau mau duduk bagi tu sekalian telapak kaki depannya duluan turun sehingga membuat maaf bokongnya ke atas. Ya. Jadi kalau mau sujud pun, jangan sampai bokongnya ke atas. Jadi nanti saya praktekin caranya adalah turun. Memang betul betul bokongnya ikut sama tubuhnya, gitu kan? jadi dilarang. Sama juga halnya kalau mau berdiri dari sujud nanti, tidak boleh berdiri susu itu pantatnya duluan ke atas. Nah, itu karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian sujud menyurupahi yang mau duduk. Kemudian duduk di antara dua sujud juga, nanti akan saya praktekan juga. Itu duduk ada namanya duduk iftirash. Iftiraj itu Bapak Ibu sekalian dalam telapak e, Kaki ciri kita didudukin Telapak kanannya berdiri Jadi kan kita duduk ini adalah standar Duduk di antara dua sujud Duduk di dua rakat sholat Dan duduk sebelum pindah kerakaan setelahnya Nah kita dianjurkan setiap kali berdiri kerakaan Yang setelahnya itu duduk dulu Kemudian baru berdiri Setelah itu Bapak Ibu sekalian terakhir adalah masalah salam Pada saat kita salam Duduk tahiyatnya itu mempertemukan antara ibu jari Sama jari kenah Kemudian diletakkan di ujung paha ya, Seperti ini kurang lebih dibuat Kayak bundaran ya. Kemudian jari tunjuknya Bisa ber, diangkat dari awal Sudah diangkat Atau sudah diangkat pada saat syahadat Dua-duanya memang memiliki pendapat e, Ulama memiliki jari yang kuat nah, kita, Yang pentingnya Mempertemukan antara Ibu jari, eh, jari, jari Sama jari tengah dan kita mengatakan Sampai selesai di sini juga ada dua pendapat Mata tetap ke tempat sulit atau ke ujung jari Dan disunnahkan nah, Ini sunnah saja, boleh dikenalkan boleh tidak Menggerak-gerakkan turun Menggerak-gerakkan turun Tapi bukan menggerakkan dengan atas ke bawah ke bawah ke atas Tapi digerak-gerakkan saja Seperti ke ya. Itu dikatakan dalam hadis, Gerakan jari di tasyahud ini Ditasyahud itu Lebih keras bagi iblis dari cambukan besi lebih keras bagi iblis dari cara terakhir Bapak Ibu sekarang pada saat salam, salam itu Bapak Ibu ya setelah selesai baca doa, tentu nanti juga ada e, doa yang dianjurkan untuk dibaca sebut salam, ya, itu termasuk tempat musbahjab doa terima doanya, 13 macam doa nanti insya Allah akan dipelajari Bapak Ibu, salam, usahakan pada saat salam itu, dikatakan dalam hadis Nabi SAW memperlihatkan tipinya pada makmum yang ada di belakangnya Assalamualaikum warahmatullah itu terasa sampai leher sebelah kiri tertarik motornya. Jadi seperti kita perlihatkan pipi ke belakang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah juga sama tanpa harus menggerakkan kung. Tapi kita sekarang saja. Ini gerakan solat yang dimaksudkan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nanti akan saya praktekkan Insyaallah. Tapi izinkan saya baca dulu dari jadul tentang orang-orang yang meninggalkan solat. Sementara sebagai bentuk saya akan praktikkan di depan Bapak ibu tentang cara solatnya. Imam Al-Darbi mengangkat dalil pertama tentang bahayanya orang yang meninggalkan solat. Tadi sudah saya jelaskan kalau dia jahdan mengatakan tidak ada solat maka itu kufur. Tapi kalau dia malas-malasan saja, ini disebutkan oleh Imam Al-Darbi. Sebagaimana disebutkan di atas oleh beliau surah Maryam ya, ayat 50 sampai 60. Aulid -min dan mina syaitan rajim. Faham min bagi yang haluk abah solat, dan tabeg shahuat, fasaufa yaqun ghaib, illa man tab. Jadi apa yang ibu yang dikitik di sedia di putno dibawa. ayatnya. Illa man taba wa amna wa amila amu amila soliham, fakulah ibadah kurna dzinda walayudlamuna syaitan. Maka datanglah sesudah mereka, karena dasarnya ayat ibunya enggak solat. Tidak cukup itu bahayanya kata Allah. Kalau orang tidak solat, Bapak ibunya tidak solat, itu pasti otomatis anaknya tidak solat. Jarang sekali mungkin ada satu dua mungkin yang anaknya kena belajar di sekolah baru solat. Tapi umumnya kalau apa yang dilihat di rumah anaknya mencontohin, datang Allah, maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan solat. Memang mereka sendiri tidak solat dan menurut menurutkan hawa nafsunya. Kapan orang tidak solat hawa nafsunya lebih dominan. Maka mereka kelak akan menemukan kesesatan. Pasti mereka akan jauh dari Yang Allah. Kecuali orang yang taubat, dilanjutkan beriman di putmarknya, beriman dan mengerjakan kebajikan. Kata ulama tafsir kembali mengerjakan solat. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak terkoyaknya sedikit pun Kemudian dalam firman Allah yang lain disebutkan di sini surah al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5 yang dikatakan awal bilamun nashidun al-jib. Fa wa'idun lil 'an salatihim saahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salat. Jadi di sini bukan yang dibahas adalah orang yang membangkang salat bukan, orang yang malas-malasan tadi. Ya, kapan dia lagi enak dia salat, kapan enggak. Nah, ini yang diancam di sini. Celakalah mereka. Orang-orang yang salat. Siapa? Orang salat celaka. Orang-orang yang lalai dari salatnya sengaja. Memburu-buru waktunya sampai keluar waktu sholatnya Sengaja meninggalkan tanpa ada udur Padahal sholat itu kalau dihitung Sehusuk-husuknya seseorang Itu maksimal dikerjakan 10 menit 10 menit itu sudah lama Dari sisanya kita bisa, masih bisa Pakai untuk yang lainnya Kemudian dikatakan juga Nanti pada hari kiamat ada orang yang dimasukkan ke Dalam neraka bernama sahab Khusus untuk menyisap orang-orang yang Tidak sholat Dalam surah Al-Mudafir ayat 42 dan 43 al Allah berfirman A'udhu Billah, Tidak syaitan wajib, Ma sallakakum fi saqar, Qalu lamnakum binan muslimin. Para malaikat berkata, A'kai memasukkan kalian ke dalam neraka saqar. Mereka berkata Ora orang-orang yang dikirim masuk ke sana Allah Billah, Tapi dahulu tidak termasuk orang-orang yang menyediakan solat. Nabi SAW juga bersabda, Al-Ahlu alladhi bayanau bayangun salafu mentolakah fakad kafah. Ini sudah saya jelaskan. Perbezaan dasar perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah solat sampai meninggalkannya maka telah kafir. Dalam hadis lain dikatakan manfaatnya solat asr hampir amal. Di antara lima solat bagi muskransul buluh asar magrib isya ini juga dibagi tiga lagi oleh para ulama tentang tingkatannya. Solat yang paling awal adalah solat asar, solat asar paling besar pahalanya. Datang setelahnya nomor dua adalah subuh dan isya, lalu datang setelahnya duhur dan magrib. Dua hari dan maghrib. Tapi bukan bermaksud semua maghrib itu pahalanya kurang bukan, tapi lebih upwal, lebih besar pahalanya. Asar, sebagaimana Allah mengatakan, hafidhu ala salawati wal salat husbah. Jagalah solat kalian Terutama tak pertengahan. Pertengahan para ulama tafsir mengatakan adalah asar, kerana dihimpit antara subuh sama dua, di awal pagi dan siang, kemudian dihimpit dengan solat malam, maghrib dan isya. Jadi asar pertengahan. Kata-kata setelahnya subuh dan isyak Sebagaimana sabdalanya Baksana Siapa yang sholat subuh berjamaah Siapa yang sholat isya berjamaah Maka seperti pahalanya dia sudah menghidupkan setengah malam tanpa istirahat Salam, sholat, salam, sholat Setengah malam itu susah sekali untuk dikerjain Jadi kalau satu malam itu 8 jam misalnya Berarti 4 jam dia sholat non-stop Itu bisa didapatkan pahalanya dengan sholat isya berjamaah Dan kalau dia sholat subuh berjamaah Maka dia telah menyimpurnakan setengah malam yang tersisa Artinya seperti semalam suntuk, non-stop sholat Jadi, kan? Kemudian datang setelahnya, kubur dan sholat, maghrib Ini tingkatannya Kata Nabi S.A.W.T. siapa yang luput mengerjakan sholat asal ya, Sebagai bentuk pengingkalan, maka seluruh amal yang lainnya sudah gugur. Apa yang pernah dikerjakan sama dia, diguburkan sama Allah sekalian Mungkin dia pernah sodok, dia pernah zakat, dia pernah puasa, ramalan. Karena ulama dihabiskan oleh Allah, karena sengaja meninggalkan solat asal. Sisi dalam sisi kemukkirannya. Kemudian juga dikatakan dalam hadis lain bayar Abu Abi Nur Syir kita harus solat. Perbezaan dasar antara seorang hamba dalam kemusyrikan yang bisa masuk ke dalam neraka dan keimanan dia adalah meninggalkan solat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, Maka sungguh jaminan Allah telah terhad terlepas darinya Kata ulama tafsir terlepas darinya Seperti misal kalau pun lagi jalan naik mobil naik motor Atau kita lagi jalan-jalan kaki kira-kira Apa jaminan buat kita? Dari mana kita bisa mendapatkan jaminan aman? Subhanallah saya kemarin naik motor Kemudian saya lihat ada orang dari bantuan ibu-ibu sama suaminya dua-duanya tidak pakai helm. Jalan angin lagi menerpang mereka jalan. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka berdua merasa aman? Mungkin ada batu terlempar. Mungkin ada sesuatu yang berbahaya. Tapi Allah SWT berikan keamanan. namanya dhimma. Itu namanya dhimma. Dan dhimma ini bisa hilang, diangkat sama Allah. Keamanan seseorang diangkat itu justru kalau dia meninggalkan seorang. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ama inna mu laharat Islam lihahad ala al-Salam. Tidak boleh dikasih jabatan apapun dalam Islam. Kata Umar bin Khattab bagi orang yang menyanyiakan sholat, tidak boleh. Patokannya adalah sholat. Kita tahu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat ya, Nabi dan zaman kerajaan-kerajaan Islam. Bapak tahu kira-kira dan Ia adalah syarat utama jadi pemimpin itu. Dia harus bisa memimpin sholat Nabi waktu jadi raja di Madinah 10 tahun Imam selama 10 tahun di Madinah Enggak Tidak ini kecuali 2 tahun di Madinah Abu Bakar waktu jadi khalifah Sholat memimpin 2 tahun jadi khalifah Umar Abu, Abu Khattab waktu 10 tahun jadi khalifah jadi imam di masjid jamin, masjid nabawi ya, Jadi kalau sebenarnya dalam Islam itu syaratnya Presiden kita harus hmm. jadi imam di istiqlal 5 waktu sholat Kalau nah, dalam Islam begitu jadi mobilnya seratus kali banyak di situ, begitu dikormat dia sudah jadi imam sholat Dalam Islam idealnya mungkin Mungkin dia harus jadi imam, jadi dia mimpi sholat Kata para ulama tidak ada pemimpin menjaga jaga maupun sholat dan memimpin muslimin sholat Kecewa Allah akan sebarkan keadilan di tangan dia Terjadi pada saat Umat bin Khattab 10 tahun Uthman bin Affan selama 16 tahun diberikan dari tahun 23 sampai 37 jadi imam selalu imam tidak pernah digantikan kecuali beliau ada hujur keluar kota atau lagi sakit keras. Ali bin Abi juga dari 30 hampir 40 juga jadi imam selalu begitu. Patuhannya adalah solat. Jadi Umar bin Khattab mengatakan tidak layak diberikan jabatan apapun orang yang minyak minyakkan solat. Kemudian dikatakan juga ya waliyullah lalu bahwasanya Beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ya'ruma syai'an min a'mal Dahulu para sahabat nabiri, tidak memandang seseorang dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkan adalah perbuatan kufur kecuali salat. Bahkan dikatakan Ibnu Hajar berkata, "Setelah syirik mempersekutukan Allah, minta-minta kekuburan kuburan pohon ramat menggunakan jimat, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda salat hingga habis waktunya." Dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana sudah saya sampaikan hari ini tadi, awalu ma yuhasabu miniru abdu yom al khiam min amalihi salatuhu. Fatin saluhat fakad aflahu anja. Wa Wain faslad fakad khabahu khasir. Amal yang paling dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya bagus, maka dia beruntung dan pasti selamat. Kerana amal lain akan dibantu oleh solat itu, dan sebaliknya jika solatnya kurang, maka pasti dia akan gagal dan rugi. Hadis Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Juga kata Nabi Salawatul Islam. Mohon maaf ini saya banyak bacakan ayat dan hadis, karena memang kita kajian buku ya. Makanya harapan saya kalau bisa bapak ibu yang pernah diterima ditaruh di sini aja. Pas Rabu kedua saya tadi sudah tinggal diambil, begitu kan? Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mubirtu anuqatil an-nasa hatta yishabu anla ilahe innallah, wa anna Muhammad Rasulullah, yuqimus salat, yuqutu zakat, fainfa aladha ta'aslamu mini dimaa muamaluni darhakil Islamohi zalum Allah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kami terus memerangi manusia sampai mereka bersaksi, syahadat, masuk Islam. Kemudian mereka mendirikan solat dan mereka memberikan zakat. Apabila mereka sudah mengerjakan itu, iaitu syahadat solat dan zakat, maka mereka mendapatkan perlindungan darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Jadi tidak jangan ganggu lagi mereka kecuali mereka memang melakukan perbuatan yang menurut Islam harus dihukum. Dan perhitungan amal mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "An-rajulan qalia Rasulullah istakilla." Fa qala "Wailak awarastu wa haqq ahli al-ardh an Fakahal Khalidul Walid, Allah azza wa "Ya Rasulullah." Fakahal, "Tidak, tidak boleh. Ia boleh. Ada seorang laki-laki datang di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Waktu Nabi lagi bagi harta, hampasan perang. Laki-laki ini marah dan Nabi berkata, "Wahai semua bertakwalah sama Allah." Maksudnya adil lah. Lalu kata Nabi, "Ada apa dengan kamu? Kalau seandainya bukan saya yang berbuat adil, lalu siapa lagi yang akan adil?" Saya adalah orang yang paling harus Yang, yang memberi kewajiban adil Karena saya Rasul Lalu Khalid bin Walid sahabat Nabi berkata Ya Rasulullah, biar saya tetap sayangnya orang iya Orang ini munafik nih Kenapa kok kasar dengan anda Apa kata Nabi, jangan wahai Khalid Mungkin saja dia termasuk orang yang sholat Artinya gara-gara dia sholat Nabi SAW tidak jadi hukum Tidak jadi hukum Ada seorang sahabat juga datang kepada Nabi mengatakan Ya Rasulullah, saya baru saja Ya Menyentuh seorang wanita yang bukan makhluk saya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau solat berjamaah dengan kami? Menyentuh siapa? Tersentuh ya. Kemudian kata, iya. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga, semoga saja dosamu sudah diampuni. Dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa tidak menjaga solat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat dan dia akan dibangkitkan bersama dengan Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf di neraka musyrikin, ini pemimpin orang-orang kafir yang memang sudah masuk ke dalam api neraka. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian hadis Bukhari Muslim di mana Muadz bin Jabal berkata, Nabi bersabda kepada saya, "Wahai Muadz bin Jabal, mamil 'aqdi yushhadu, 'la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdu wa rasulullah harramallahu 'alaihi 'ala an di sini ada tambahan hadirnya Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan syahadat Kemudian mendirikan sholat Ini yang terlupa tertulis tidak? kecuali Allah akan haramkan baginya api neraka Allah akan haramkan baginya api neraka Jadi semua apa yang saya tadi dari dari dari Bapak Ibu sekalian Adalah membuktikan kepada kita Tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat Juga sisi lain Berapa menit yang kita harus berongkan untuk sholat Bapak Ibu sekalian ya? Sholat itu kata para ulama seperti orang sedang mengaksikan dirinya kepada Tuhannya. Jadi tidak ada sesuatu yang kurang di situ Baik saya tutup ya Perhentuan kita ini dengan mempraktikkan sholat di depan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran Dan mohon maaf saya bukan berarti menganggap anda semua belum tahu Tapi ternyata setelah saya praktikin di depan banyak tempat penajian saya Selama saya terjun di lapangan jawa gitu kan? itu dari tahun 1998 99 baik itu sekarang sampai sekarang ternyata banyak sekali orang mengatakan oh berarti saya salah ya selama ini gitu kan sampai saya pernah praktek di depan para dai-dai bibi kan setelah saya tunjukkan ini dalilnya ini hadisnya ini bukti atau bukunya baru mereka faham, oh ya ternyata ada yang keliru selama ini Jadi masalahnya salat tadi dikatakan awal-awal di sejarah tadinya kalau dinilai terima diterima semua yang lainnya makanya harus dari utuhnya benar sampai kerakannya dan juga ada bacaan-bacaannya Nanti mudah-mudahan juga seperti saya jantikan, insyaAllah, saya berharap ada teman-teman yang ingatkan bulan depan kalau berilang saya untuk membawa buku panduan sholat itu dan juga ada panduan doanya. Bapak-Ibu sekalian seperti tadi yang saya bilang, kalau kita takbir maka telapak tangan, jari-jari semua dirapatkan. Saya ingat Kita menghadap ke kiblat Bapak ibu sekalian. Menghadap ke kiblat itu semua, ya kata Nabi saw itu menegakkan punggung. Jadi terasa tulang belakang ini ketarik. Jangan bungkuk. Jadi memang ditegakkan semua. Kemudian yang tadi saya bahasakan, kakinya bapak ibu sekalian dibuka. Kakinya dibuka. Jangan dikipaskan, tapi tumitnya dibuka. Kalau saya berdiri di seperti ini. pada saat saya berdiri softnya bedakan antara kaki saya kalau seperti ini di soft ya kakinya saya buka seperti kipas dengan kalau saya membuka seperti ini yang tadi saya bahasakan jadi antara umit dengan jari-jari kaki itu sejajar ya pak ya Bu. bisa dilihat jadi umitnya itu dibuka kemudian tampukan soft itu Pakokan soft itu selalu punggung, apa te, te, telapak kaki ini si sejajar dengan punggung. Jadi nggak usah terlalu dibuka lebar atau juga jangan terlalu kecil. Ya. Tapi dibuka sejajar si dengan punggung. Kalau saya buka misalnya sejajar si dengan punggung saya, mohon maaf, saya satu orang, bapak bisa bersama saya. Ada yang mau cari mahalannya? Bp. B Bersama dengan saya pak. Jadi. Berapa buka sejajar dengan punggungnya, dibuka lagi pertungginya. Kalau eh, kalau eh, berapa ini melihat sekarang telapak kakinya beliau sejajar dengan punggungnya, saya pun sama yang sana agak ah, sini lah, maksudnya sejajar dengan ini. Jadi kurang lebih seperti ini kalau yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi patokannya patung... ini ya, momennya saya membuka sejajar si dengan punggung saya, teman saya juga di sebelah membuka sejajar si dengan punggungnya. Kemudian nanti secara otomatis Tidak diprogramkan pun beliau akan bertemu dengan Tumi saya Secara otomatis Ini akan berbuat kedua petis kami ketemu Dan punggung kami pun bertemu Sehingga tidak ada calon syaitan masuk di antara shol Kemudian ini ditegakkan Jadi memang semua laki-laki perempuan sama ya. Tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan Seperti ini kurang lebih Yang kita harus lakukan dan Jadi Tumi saya akan ketemu Pertama pada saat patokan shol Manfaat Patokan soft selalu tumit. Misalnya ini ini ini karpet untuk soft ya. Maka yang diinjak di tempat soft itu adalah tumit patokannya. Jari-jari telapak kaki depan lebih panjang dari kemarin sebelah enggak apa-apa. Karena kalau kita patokannya jari-jari telapak kaki depan, maka otomatis bisa saya jadikan kaki saya lebih panjang dari Bapak biasanya. Kemudian saya patokannya adalah jari-jari. Perhatikan di belakang pasti saya mundur. Maka pungi saya lebih mundur Sohnya akan beratakan kalau dia dari belakang Makanya patokan soh itu adalah Pungi pengaturannya Ya begitu Terima kasih Pak Bisa Tuhan Kemudian atau Kalau Bapak mau sama-sama saya Lanjut lagi Pak Sebentar saya ini Pak Alah insya Nah kemudian pada saat kita takbir Telapak darinya Telapak tangannya itu Dijajarkan ini sehingga dari pundaknya Agar maju sedikit Ya ini tidak usah ditegangkan tangannya biasa aja, ditenturkan aja. Tapi seperti ini, Allah Akbar sejajar dengan ini atau naik sedikit sejajar dengan kubik seperti ini. Nah ini, khabar ibu gerakan standar pada saat mau takbir, pada saat juga nanti mau ruku kembalikan begini ya. Kalau mau ruku ya, misalnya Allah Akbar, mau ruku kan? Jadi kembali lagi gerakannya sama. Kemudian bangun dari rukuk, samai Allah, uliman hamdulillah. Kebalikan sama nih. ini gerakan standar ni. Karena pada saat sujud meletakkan telapak tangan di tanah sama juga harus begini juga, sejajar dengan ini. Pada saat sujud dengan semua tindakan praktik ini. Lah. Baik tajbir, pakai Allah maha kuasa. Pertemuan antara punggung dalam sama punggung luar. Ya, diletakkan di atas ulu hati, pak, di sini. Jangan ragu, agak di atas sedikit ni. Ah, tu, jadi ulu hatinya, dia sorang keluar rumah pegang ulu hatinya, ini di atas, ini bisa, baik like ini di atasnya, jadi bisa telapak seperti ini, seperti Bapak lakukan, atau yang kedua pertemukan antara lagi di sini juga, seperti ini, jadi pertemukan antara ini Pak sama ini, pergelangan, nah ini. jadi bisa pergelangan sama pergelangan, atau punggung sama punggung, dua-duanya. Baik, bagaikan ini tadi saya bilang dengan suruh bapak tahu di bawah Pemandangannya bagaimana? Keren Dia tidak tahu ya? Keren <laughs> Kemudian kalau orang begini juga, marah yang biasa tak di ujung. Sombong, sombong Kalau ada orang yang dia tidak tahu kenapa dia di samping nah. Apa alamannya tidak mengerti? Tidak pernah ada dalil. Lapar Lepas tadi dari si gerakan Nanti kalau bapak coba ya bapak itu praktikin sholat asar sementara Praktikin sholat asar Rasakan bedanya. Subhanallah Gerakan yang benar itu Membawa kepada keunjuan Jadi kemudian keunjuan dalam kegerakan yang benar Allah muakbar Kemudian perhatikan ya, Jangan pernah lupa Mata selalu ke tempat sujud Selalu Dan dibuka Jangan ditutup Dibuka ya. <sortline> Baik Ya seperti itu Kemudian punggungnya gak usah ditegangin ya Jadi ada orang untuk saya ajak dulu Gini hmm. Gak usah Ini biasa aja punggungnya Ini aja yang bermain telapak tangannya aja nah, Dan usahakan jaraknya ada ya Satu jengkal dari sini ke depan Jadi jangan terlalu Kemudian begini Dunggul. Ini sudah rata belum? Nah, nah, gak rata Gak rata Belum rata Belum rata Gak rata jadi kira nanti tertarik. Makanya ada buku Bang sudah. Ada buku, Judulnya itu terapi penyakit kita perlu. Ya, seperti tadi betul ini, kembali seperti ini sampai Allah dimanhamidat. Nah, ini bisa dua cara. Kembali ke samping seperti biasa kita kerjakan, gitu kan? Atau kembali ke daerah lagi. Di dua -dua. Ini dua-dua. diturunkan lututnya dulu, kemudian diambil jarak semaksimal mungkin ya. Yang kira-kira kita nyaman. Misal saya letakkan kata ulama minimal ukuran satu siku. Ini satu siku nih. Jadi di sini adalah tangan Gitu ya. Antara lutut sama ini ada jarak. Allahu akbar. Jangan seperti ini yang dilarang ya. Atau ada orang begini. Harus sah. Makna larangan sirim waktu takbir tadi. Berarti kepala kita lebih maju ya Allahu Akbar ya? Maka ini ada sirkulasi udara yang bisa kita luas untuk hirup dan beda dengan tadi orang yang seperti anjing yang begini Ataupun diletakkan Kalau sholat sendiri disunnahkan malam melebarkan siku Kalau sholat sendiri ya berjemaat jangan sampai berantem ini <guruh> Kalau sholat sendiri itu ini dilebarkan Laki-laki dan perempuan sama ya? Iya, nah, ya, kalau solat sendiri ya. ya kalau solat berjamaah maka sudah semanggulnya saja. Nah ini perbedaan dasar tadi. Nah, yang onthaji. Ia ya, maknanya sebentar. Cara turun sujud itu yang pertama ya, lutut dulu. Caranya tinggal Allah buat turun lutut, kemudian baru telapak tangan ya. Nah yang kedua adalah telapak tangan dulu, baru lutut. Tapi caranya enggak boleh seperti untan duduk. Jadi kalau kita mau turun telapak tangan, tangan dulu, jadi turunnya lutut dulu, mendekati lantai ini baru telapak tangannya ditaruh. Oh. Nah yang dilarang itu begini.